Sí, jo no ho sabia, quan l'he vist m'he quedat en plena. Oh! Bé. bé, doncs això, com és que li fiqueu el nom d'un físic a un festival que es fa a Vilanova? Això, doncs en si la resposta exacta seria perquè hem obrir el diccionari uh, <laughs> per F.A.R., en, en aquest cas es conèixer l'Enciclopèdia Catalana. Però ara també perquè buscavem algun nom, alguna cosa... Sí, estàvem, estàvem fent naming de festival, vull dir, van sortir desenes de noms, i, però no ens convencia cap, i aleshores vam, vam arribar a la conclusió de Fahrenheit, vale? però ens semblava una mica estrany i una mica brusc, vale? i aleshores, fins que una nit, una persona que ara ja està la direcció del festival, el, el Magí, que és el trompetista de la brigada, uh -huh. que ara ha sigut pare i no sí. té ah, vale, tant de vale. temps, diguéssim. Sí, sí, el sí, sí. I, Doncs això, el tio es va ratllar, va obrir l'Enciclopèdia, Hòstia Faraday, tio, hòstia, aquest paio físic, per tant, pum, el tema de les zones, el so, que evidentment els, les pees, això tot té relació amb la, amb la física i les zones i clar, sobretot tenim el referèndal del Far, com és que el, el Far volíem alguna cosa que, però, hi ha algun nom en plan que fos una mica més, més curt, més internacional, saps? I, I ens sembla que Faraday era bastant perfecte de moment mira, de moment m'ha sortit bé. Molt bé. I això que ens explicaves, de que el Faraday té un precedent Sí. Als... sí. Som... Això, el precedent és el Verano Frick 2001. Um, el vam fer el mateix molí de Mar i eren... Um, no el... els mateixos, per això. Erem exactament els mateixos que fem al Faraday ara, però molt menys organitzats, Si o sigui, més al carro dues o tres persones, ara som un equip molt més potent, ara, és això. ara som una direcció de set persones, més dos o tres ajudants directes, aleshores després hi ha un grup de 30 40 persones, que ens ajuda o sigui, en, en, en to, que són els col·legues del, de la Medusa, que és l'associació cultural sense anim de lucre de Vilanova. I llavors després, durant el festival, això encara es multiplica, perquè la gent que treballa desinteressadament arriba gairebé al centenar de persones, la majoria de, la majoria de Vilanova, el qual, és, el qual és... Clar, el festival no es podria fer sense, aquesta, sense aquest feedback amb la gent. Tothom qui treballa a les barres, saps no cobres, saps? I això és bastant brutal per a nosaltres. Aleshores, repren el fil. El 2000 vam fer aquest festival, que era una Frick, que era repescar una idea d'un festival que s'havia fet a Vilanova als anys 95 i 96, que es deia Frick i Christmas, Al qual van venir les planetes, els doctors d'explosions, els he admet, l'inclinicament comunista, o sigui, tots els grups de l'època dels 90s, del rotllo indie, del poc que hi havia a aquella època, doncs havíem vingut a Vilanova un festival d'hivern, que s'havia dit Frick i Crismes. Per rescatar-lo el 2001, ens va semblar graciós rescatar la paraula freak, vale? però a mi ja em amb... o sigui, ja rexinava una mica ja, d'allò de, hòstia, no em mola el nom de festival, però bé, bueno, com que volem rescatar el freaky Christmas, va, diem-li verano freak, uh, el festival va anar prou bé, o sigui, tot i que no sabíem muntar festivals, vull dir, el festival vam omplir de públic gairebé, va anar molt guai, no tenia la sort també que era bueno, el moment que Sidoní estava empatant, ens van venir superbaratos, ens van omplir, dir, hi havia també l'habitació en roca, vam portar arròs, els biscuit, alias galors, bueno, un bunt de bandes, en plan... Però aleshores la putada va ser que el festival aquell va anar prou bé, però el 2002 i el 2003 no ens van tornar a deixar l'espai, que és el Molí de Mar. I nosaltres dèiem que si ens fèiem marxar del Molí de Mar, no fèiem festival. I els hi vam dir molt clarament a l'Ajuntament, que si no, no ens sabia l'espai... Perquè el problema és que l'espai és de la Generalitat, en el fons tot i que el, el, la gestió és de l'Ajuntament llavors en aquells moments el govern de la Generalitat encara era Convergència, l'Ajuntament era socialista i la, la, el malentès va ser aquí i els vam estar dos anys sense fer el festival no perquè no, no el volguéssim ni perquè no tinguéssim potencialitat per fer-lo sinó perquè realment no teníem espai aleshores, al 2004 quan quedaven sis mesos per l'estiu, diguéssim que no vam tenir un any sense de preparar-ho ens van trucar a l'Ajuntament, ens van dir és possible que tinguem disponibilitat per aquest estiu al Moli de Mar i ens vam dir, que hòstia, queden 6 mesos però hi un montón un festival, és tela però bueno, va, pum, ens vam llançar aleshores vam muntar el primer fare right? vam fer el canvi de nom va l'any de Nacho sal de Drivers companyia i bueno i aleshores sí que a l'ajuntament els hi vam demanar que hi hagués continuïtat ells també ens ho van demanar vull dir que per aquesta part vull dir, volien apostar per una per per festivals nous, per, per coses en plan que sortissin, sí, sí, que culturals, que donéssin projectes a la ciutat. Per tant, bueno, des del 2004 fins ara, bueno, en l'intermunicipament. Ja és la cinquena algun, edició. Teneu algun tipus de contracte de de, duració, de llarga duració? No, amb, amb, amb l'ajuntament no tenim cap contracte, però sí que tenim un pacte tàcit de de que això havia de durar. Cers anys ara serà la cinquena edició, per tant, ja s'ha vist que això funciona i nosaltres tenim intenció de, vaja, vull dir, no tenim cap perspectiva d'aturar-ho. Tampoc tenim cap perspectiva de creixement, que això és important perquè ja ens ho han, diverses marques fins i tot ens han proposat. Fer un salt i dir, escolta, no va a fer un festival de mil persones cada dia, sinó un de cinc cada dia, però és que no volem. Clar, això era una de les preguntes que et volia fer, perquè... Sí. Normalment el Faraday és ben com això, no? o sigui, fins i tot un dels vostres reclams és qui val amb clar, i tal. Clar, clar. O sigui, en el moment, i clar, aquest recinte té un cop. Té, té l'encant no no? aquest i és, és això. Aviam, aquí que acaben més de mil persones, de fet. Uh, el que passa que per plans de vocació, coses legals i tal, vull dir, es redueix una mica, aquí a èpoques de festivals anteriors que es feien a Vilanova, de música tradicional i tal, aquí s'han arribat a posar, posar 2.000, aquest, suma aquest espai, més tot aquell d'allà dalt, val I que caben 1.500 tranquil·lament sense, sense, sense apretar-se. Però clar, reduint una mica encara més, vull dir posant 1.000 oh. persones aquí és que s'està la mar de bé, saps? Vull dir, realment gairebé no fas cues ni per anar al lavabo, ni... eh, potser en algun moment puntual sí, però redueix molt el rollo aquest d'anar a un festival, de cues per pillar a birra, cues per pixar. La birra calenta, no sé què, no sé quantos, mal servei, s'assolaven eh, els grups, no pots veure res. Aquí és el contrari. És a dir, que això de macro festival de lluny del Faraday, la idea no és... Totalment. De fet, és això. ens Algunes marques ens han proposat i de fet hem perdut algun esponsor potent que teníem abans per no, per no fer un pla de creixement. Els esponsors ens deien vale, aquest any tal, l'any que ve el doble i que, i d'aquí dos anys el triple. I els deien no. Els deien ho teníem claríssim, no volem sortir al Molí. Una pregunta, però aquest és el primer any que sou Faraday... No sé pronunciar Stolich Naya, sí. Però abans teníem patrocini. Teníem patrocini de Heineken. I era esponsorització, també. No era... No, era, no, era no, no ens afectava el naming, diguéssim, però patrocinar oficial, si mireu els pòsters i flyers sí, sí, sí. d'altres anys, hi havia Heineken. I amb Heineken, clar, Heineken, per exemple, clar, això, no es pot dir. Va, no es pot dir, a la, a la, no, no, es pot, no es pot redactar, però Heineken ens demanava un, un pla de creixement. I clar, nosaltres deien, bueno, no. El nostre pla de creixement serà, primer, fer el sold out del molí, i després, si de cas, créixer en dies. Posar també concerts el diumenge, però no sortirem del molí, sota cap concepte. Si de cas, farem altres coses està molt bé de... Val, Però el perquè... Faraday serà aquí, sempre. Vull dir, si després fem el, el, el Faraday Beach o el Faraday de la muntanya o el que li vulguis dir i fiquem 10.000 persones on sigui, o l'Auditori de Melià de Sitges que negaven 2.000 més. Però el Faraday serà aquí. Home, això està molt bé, perquè ara amb aquest, amb aquest panorama que tenim de festivals a tot, tot l'estat, que s'aposta més aviat per macrofestivals... Tothom vol ser el festival més gran, tothom vol ficar el màxim de plou possible, tothom vol ficar els grups més grans, els grups que, que cobren més, vull dir, és absurd. La nostra filosofia és... és, és no, tampoc és la contrària, és simplement és complementària, hem trobat una, una especialització, diguéssim. Bueno, abans abans de que, bueno, de que sou molta gent que mm. treballeu sí. aquí molt i <coughs> tot que ho fan de forma desinteressada. Sí. Eh, però realment com és l'equip del Faraday, quina dedicació li feu mm. durant l'any, mm. per la, perquè suposo que això la major part de la gent no sap que darrere d un festival hi ha molta feina. I I que, bueno, <coughs> si viviu d'això o no, no hiem de show. De fet, ningú cobra. Des del, des del director artístic, director de promoció, cap de premsa, que són els rangs més importants del festival, hi ha set persones de direcció, més dues o tres persones al costat que estan ajudant tot l'any, tot l'any treballem onze mesos, només parem durant l'agost, perquè el juliol, quan, quan acabi el festival, durant el juliol encara farem valoració, estat de comptes, números, en plan, uh, i al setembre ja hem tornat a començar, la, uh, ja, ja hem engegat la temporada següent. Per tant, treballem 11 mesos l'any i ningú cobra. Vull dir Creiem que... potser, potser estem a punt d'arribar el moment que el festival donés, donés prou pasta com, com perquè començéssim a plantejar-nos cobrar, però és que va en contra de la filosofia del festival. Creiem que no hem de cobrar fins ens ho creiem de debò, perquè si no, no podríem involucrar a tota la gent que tenim darrere. Sí, jo, si jo tingués un sou cada mes del Faraday, després algú vindria em diria eh tio, jo per què t'haig de venir a ajudar si tu, si tu tens un sou i tal, jo, des, vull dir, contracta tothom. Per tant, vam decidir no professionalitzar el festival en cap sentit a nivell de treballadors. Allà, evidentment, els tècnics cobren, la gent que ha de muntar tots els escenaris, evidentment tot això, això és remunerat, evidentment. Però la gent que està involucrada a nivell organitzatiu, ningú cobra. Ah, ara sí, el que vam dir és que no podíem perdre diners clar, eh, evidentment jo la meva factura de telèfon mòbil d'aquest mes serà una absurditat i després evidentment aquests cent i pico euros o dos el que sigui evidentment me'ls cobraré és l'única partida que traiem eh, del festival cap a, cap a la nostra butxaca diguésim. despeses allò ordinàries de telèfon eh, dinatal, autopista tal l'únic per la resta ningú cobra. I crec que és un dels grans encerts de festival, també. I, I és un dels punts per, pels quals la, la gent um, que ve, flipa i amb el rotllo que, tam, que hi ha un ambient molt familiar que hi ha una cosa... No sé, el el Gavi i el Pablo del Primavera, els jefes del Primavera sempre venen, bé, bueno, fa un parell d'anys que venen que any també vindran i el tio el primer any em diu, hòstia va mirar la gent, va dir, hòstia, està molt bé ho passant superbé i tal però em va dir, hòstia pica és pasta, no? Rolio, bueno, perdéis dinero, porque montar todo esto, los trabajadores que tenéis y el público que yo estoy viendo aquí, que en aquel momento hubo unes 900 personas aquí davant seu, él, que evidentemente los números al cap, va a hacer clac, clac, clac, clac, clac, clac, imposible, no le salen los números. Y entonces me va vacilar y me va a decir, picáis pasta, ¿no? rollo perdéis dinero. rollo aquí tenéis el ayuntamiento detrás que os da dinero, no sé qué, le haig li no, no perdemos dinero no ganamos dinero, l'any passat vam tenir 1.500 euros de benefici En tot i això no vam perdre diners però tot el món va sin cobrar llavors clar, va quedar així tot flipat en plan rotllo, vaja saps en plan rotllo, els passen 11 mesos l'any treballant i no veuen un duro però clar però t'hi va flipar també en la perpositiva. després, al cap de dos mesos, el Lorito li van fer una entrevista, li van preguntar per Rollo, dinos tu festival preferido del mundo. Evidentemente le iba a decir, no digas el Primavera Sound porque es el tuyo ya sabemos que... Iba a decir, hombre, el mejor festival del mundo es el, el South by Southwest de, de Austin, Texas. Iba a decir, pero... <ríe> claro, hace ya dos meses que había vinguto al Faraday. Pero a nivel de ambiente y no sé qué, y descubrir bandas y tal... Di, Ahora mismo lo mejor es el Faraday. Vale, ya vas a ver, y vos, <risa> dicho, yo yo y yo y hostia. O <ríe> puto Gabby Primavera Sound, ¿sabes? Y que és un tio que realment s'ha xupat tots els festivals del món. Oh, sí, sí. Perquè, a més, va convidat per tots els festivals, a l'Automorros Parties, els que fan el Noruega a Suècia, els Estats Units... Se'ls ha patejat tots. I va dir que l'ambient i tal que ell va veure el primer faradí que va venir, que va ser el de les pipets i horrors i companyia, va surt, van sortir aquí bueno, que era de dia, van sortir d'aquí a les 8 del dematí, van tonyadíssims i <laughs> es queien i... I clar, és de puta mare perquè clar, és el rotllo aquest que hem anat creant hem anat creant escola com clar, i hem anat, i hem anat yeah, creant yeah, el rotllo yeah, aquest del boca-orella de... yeah, yeah. de... encara no tenim una que gran és, gran de fet, de la millor publicitat, tothom sí. t'ho dirà que és encara no tenim una gran afluència pública ara estàvem fent repàs de venda d'entrades i ara mateix portem unes 250 anticipades Val? que és una que és una misèria per ser un festival Saps? acabarem tenint el de sempre, acabarem tenint 800-900 mil persones si fem soldat tindrem 1.000 persones cada dia, però clar, o si sigui, tenim 2.000 persones en total per una repercussió als mitjans i, i aquest any a més de les teles que hem començat a tenir... Allò... Aquesta nit, de fet, surt el reportatge del, del Loops, ah, gravat i nevat aquí. Vull gravar aquí mateix. Um, I demà penso que surt al Ritmes.clips, també, reportatge que bueno, ens van entrevistar a mirar el carabent de Mishima uh -huh. i també parlant sobre el fara i no sé què. He passat de mal mai a la vida. Sí. La de la vida, a mi m'ho això, clar, i que és, és, és impagable. Clar, clar. Perquè, clar, perquè encara que tinguéssim el triple de pressupost i, féssim, i acabaríem fer un festival més normal, diguéssim, de portar els típics groups que toquen a tots els festivals, i no sé què, no sé quantos, i, I seríem un mes. Però, clar, hem trobat l'encaix allò de tenir poca pasta però voler-ho fer una mica diferent i, hòstia, ens ha sortit bé. Claro, també has pogut sortir rana i has pogut sortir a l'any de les pipets i els horrors. No apareix a ningú per aquí, hostia, aquí són aquests grups i tal i i clau, evidentment, si no passa gent per taquilla, el festival no pot tirar endavant. El 50% del pressupost encara és la gent que compra l'entrada. Bé. I ara que, bueno, ara que parla de, claro. Vosaltres teniu a, tot això que em estat parlant de que teniu a aquest, a aquest sobrenom de que de, que, bueno, de que busc, que sou caza talentos, no? Sí. de busca les pipets, els horrors. Sí, sí, m'ha dit el de Lux això. Sí? Sí, sí, sí. I... El festival de, de la qui ho fa? Bueno, com, com... Això és premeditat? Suposo que no, ni molt menys. Però com... Com... per què creus que després d'haver anat al Faraday aquests grups han tingut la repercussió que han tingut? Sí que és una mica premeditat, eh? perquè si t'hi fixes els fem de a Espanya. Per tant, és premeditat totalment. I com estudieu això? O sigui, vosaltres sabeu la repercussió que tenen al seu país d'origen? Doncs? Clar, nosaltres rebem el feedback que tenen al seu país a Anglaterra, bàsicament, a Gran Bretanya bàsicament, que hi ha moltíssimes bandes i que és, i que és impossible que ni cap festival les abasti totes, ni Benicàssim ni Primavera les pot abastar totes. I el que fem és fer seguiments. I jo com a director artístic vaig reben els inputs de tothom que em va... clar. Coneixem molta gent, des de agents anglesos fins a, a col·lega, jo que sé, el Graham, que és el DJ de la dos d'Apollo, que és de, és de Vilanova, i tothom sempre m'està dient, hòstia, tal, escolta tal. Llavors sondegem entre tot el feedback que rebem, Fem una llista, fem una criba primer, en plan, els que interessen els que no interessen, i després allò, bueno, ja enviem aviam si, si hi ha possibilitats o no. Què ha passat? Que el primer any va ser difícil, evidentment, però cada any és més fàcil, perquè cada any hi ha bandes que... Bueno, més fàcil, vull dir, més ràpid, saps? Que no costa sí. esperar tanta d'allò. Mm. Potser si, si és algú més important, sí, evidentment. El Faradayar té problemes per portar cartells caps de cartell mitjans. Què us ha costat més aquest any, de portar? Home, costar a costar realment mmm, ben patir una mica per portar Robin Hitchcock. Perquè, clar, és un tio que, clar, els caps de cartell mitjans diguéssim, que estan allò, o, o un tio com el Robin Hitchcock que és molt underground però té una trajectòria molt llarga, està acostumat a venir festivals a Espanya que li donin un baston. Vale? I llavors sembla, mira, nosaltres ens podem estirar perquè ets tu, podem donar tant, però clar, però sàpigues que és la farada i que et tractarem com, com si fossis Déu, seràs el cap de cartell, o sigui Robin Kitschko a dalt de tot, tocaràs a la millor hora, eh, sortiràs a tota la premsa... I dèiem, vale, vale, guai, guai, guai, però més pasta i tal... No, més pasta no. I per tant, clar, vam haver d'estar esperant allò, potser, set, unes quantes setmanes. Però no, al final, hosti, si ho va acceptar i eh, fantàstic. I dels grups fatids i tal, la majoria aquest any Bastant, bastant bastant ràpid el tema. I quins són els horres o els tipets d'aquest any? D'aquest any? Home, aviam... Sí, aquí el... no ens podem perdre... Segur, segur, segur. aviam, va... La direcció al complet va rebre amb molts bons ulls i molt bones orelles els The Lodger, Lodger, que és un grup anglès que ara acaben de el segon disc que va ser una recomanació expressa del Gary dels Ladybug, que els va a Nova York, i em va dir, hòstia, he vist un grup anglès, pop, molt bé, de puta mare, arroyo C86, en plan superguai, i bueno, vam contactar amb ells i els tios... bueno, aquests van enviar un e-mail en plan... ¡Lo damos todo. Sí, en plan, venim... bueno, de fet venen gratis. No, això us ho dic tot. Hi ha moltes bandes que vinguin gratis? No, moltes no, però venen pels mínims. Les bandes angleses noves, ens venen per molt, molt, molt poca pasta. Clar, això un festival gran no ho entén. Els festivals grans, vull dir, encara que s'hi venen de petita, han de pagar per ella, en plan... Però perquè no estan, no, no tenen cap més remei que fer-ho, això. Sí, sí, no, no, i ja va, ja em, em sembla bé, el que passa que, clar, com el rotllo s'ha desfasat molt de, de, de cachés... Caters... I bé... Eh... Anem acabant. Sí. perquè són mitja hora. Vale. Y... Vale. Y... Queda y una, una pregunta. Finalment és un quart. Vale. Bueno, fem l'aul... Quin... Bueno, com ha canviat el festival i com creus que evolucionarà els pròxims anys? Home, el gran pas del festival va ser fer-lo internacional, perquè els primers anys potser portàvem alguna banda allò estrangera, vam portar un grup de França al Ciutat del Pai el primer any però clar, ara ja és 50%, o sigui, si mires els cartells dels últims anys, és 50% nacional, 50% internacional. I estem molt contents amb l'equilibri aquest, tampoc podem posar més bandes, per tant l'equilibri sempre serà aquest, 4 bandes internacionals un dia, quatre nacionals, i el dia següent el mateix, A més de jockeys, evidentment, i per tant això, trobar l'encaix que et deia d'això, de, un artista consagrat per una banda, dos artistes nous prometadors que debutin a Espanya per un altre i tornar a crear el rolloquet de que com ens va dir el Coco de la Primavera vera sense un altre cop parlant dels logger com parlava abans, que m'ha dit, "Hostia, quan quan es va saber el cartel, clau, la gent de la primera cada any ens ens escriu dient-nos, "Eh, tío, queremos ver el cartel del Faraday ya." ¿Sabes? en plan, o sig, nosotros diguem, "Vosotros que eis nuestro cartel, o sigui, Somos unos desgraciados nosotros, En plan, és molt altres. Estoy usando lo frisando para ver el cartel. Y este año, hostia, cuando venía de Lodger, el Coco nos envió un email, y sois unos cabrones. Y otra vez lo habéis conseguido. Yo no conocía estos putos Lodger y yo estoy flipando con los Lodger, ¿vale? Pero no sé es claro, si eh? ¿eh? la gracia es o sea, esta. Yo en tenia de novedades al mercado. ¿Sí? Sí, es, es, es pop guitarrero, 80's en plan Heavenly, Wedding Present, muy canero pero muy fresco, muy bien hecho i crec que en directe pel que van dir és serà de la puta mare. I... Com l'any passat Sanedays ets fire, vale, que, que... no, bueno, de fet no els conexeix ningú i va ser l'actuació d'al Faraday directament. És molt curiós que un grup que no, que no coneix ningú que va llo apenes el 10% de la gent a la via escolta del MySpace, mm -hmm. però ni això. Van sortir al salari i quan van acabar l'actuació, o sigui el 90% del públic dient que aquell havia sigut el concert del festival per davant de d'Agents Lakeman, que va ser la bomba, per davant de Luke Haynes, per davant de tothom, en plan, rollo, vaja grupazo, en plan, i clar, això va una satisf satisfacció brutal, perquè els mateixos teus dels grups ens deien, la gent els demanava discos i no en tenien, ¿vale? yeah, yeah. perquè havien tret dos EP's en CD per una discogràfica americana i una australiana, cap anglesa, i estaven esgotats i se feia mesos, en plan, perquè hi havia edicions superlimitades, i... Clar, és una satisfacció brutal, saps? Allò de dir, hosti, el grup més desconegut de tot el cartell ha, ha sigut el que ha fet el bolazo. I aquest grup, bé, bueno, si jo és que crec que quan trobin el mànager adequat i la gent els conegui, seran el cap de cartell de tots els festivals. Un, un grup extraordinari. Barrejant rollo era com una mescla dels Fleming Leaps i els Sheens a la vegada. Sí, sí. No, no, una... i un directe. És es que nosaltres hem vist, pff, ja portem anys i ja hem vist pro bandes com per d'allò, però van fer un directe acollorant. Molt bé, molt bé, molt bé. Llavors clar, això és de puta mare. Llavors aquest any això, hi ha els Lodgers, hi ha Hatsham Social, que també tenim bastantes ganes de veure'ls, allò en plan... I els més Hype que ara per ara el tingueu? El Mega Hype és Get Cape, Get Cape Where it Get it Fly. Eh, aquest és el Mega Hype. Però és que clar, aquest grup ja és gran a Anglaterra. Uh -huh. A Reading estan tocant l'esceneria gran aquest any i els Baby Shambles del Pit Dogher t'estan apetit. <laughs> Perquè et facis la idea de on, on està aquest grup a Anglaterra. I debut en Espanya. Sí, no, o sigui, no, no. Ningú, sí, sí. ningú abans sí, els havia amigals. els havia cridat, que és, que és absurd. El nostre agent, el Marc, em va dir Get keep work Capefly, no han tocat mai a Espanya. I jo, no. Perquè ens donquem una mica contra... No, no, no, i, no el tio, el... i el tio dient ma. No pot ser, t'estàs equivocant. I jo, Marc, no. Saps? Conec el... Conec el rotllo de... Conec tots els locals d'Espanya, conec els festivals... Dic, bueno, si vols faig una recerca, però crec que no han tocat. I el tio dient, va, no puc creure. En plan, diu, és que si no han tocat... Mm. Diu, altres de Port del Faraday, però segur. Vale. I jo... Vale. I ja clar, entro al seu MySpace, vale, veig la gira que tenien, veig com estaven petant, saps tot arreu, que estava una multinacional, Atlantic... I clar, els hem portat... Per quatre duros, com aquell que diu. Per ser un grup de multinacional anglès, han vingut molt baratos. Han cobrat, és dels que cobren més, després de Robin Hitchcock serà dels que cobraran més, però tot i això molt baratos. Teniu uns bons negociadors eh? Tenim un gran mànager a l'ombra, si sí, sí un agent a l'ombra, que és un agent anglès que viu a Vilanova, que és el mànager dels Pinkertons, mm, els Pinkertons coneixeu? Sí, sí. <laughs> Clar, només són uns tios que estan triomfant al Japó, tio, com no... El mànager dels Pinkertons és un tio anglès, que porta 20 anys al negoci i que viu a Vilanova des de fa 4 anys. <ríe> I clar, vam trucar el primer farda de jo vaig trucar els Pinkertons perquè vinguessin i el tio, rollo, vaig parlar amb el Salva, que havíem anat junts a l'Autònoma i el tio, ah, hòstia, sí, ah, de Vilanova. Diu, hòstia, Vilanova? Diu, el nostre manager viu a Vilanova. I què dius, tio? Em sembla que és impossible perquè jo conec a tothom de Vilanova. Diu, no, no, no és que és anglès. Viu amb la família, té dues nenes que van al col·le Vilanova, en plan, té 40 i pico, i jo flipant, no? I clar, al matí següent vam a fer un cafè amb el, amb el manager, perquè clar, vam eh, quedar... quedem a la plaça de la vila de Vilanova, sí, vam anar a fer un cafè i tal, vale, guai. I vam a fer un cafè i el tio va flipar, que a Vilanova, que ell van anar para a parar Vilanova perquè estava a prop de Barna i tal, i era un lloc tranquil i de puta mare, es muntés un festival de música independent, que és el que ell portava a treballar en Anglaterra durant 20 anys, des de... De tot haver fet, saps? Va començar des de, des de Roudi i acabat sent manager internacional, no? Llavors al tio li va mola molt, molt, molt, molt, molt al festival i ens va proposar anar a la recerca de grups anglesos en plan petits, en plan rotllo. Va dir, hauríem de provar això. I jo li vaig dir, home, endavant, saps? Vull dir, ho provar el primer any i va ser l'any de les pipets, horrors. Sí, sí. I clar, va ser en plan no, rotllo, no, no. Tio, ha, ha sortit perfecte, saps? I dir. I clar, a partir d aquí portem 3 anys amb ell allò a tope. Ell tampoc cobra res. És que clar, és que... Sembla allò... El... No, no és, és una altra Sem sembla, la història, de... sembla la història perfecta, no?, d'anar trobant els... Sí, sí. sí, eh? els encaixos i els moments allò adequats, però realment ha funcionat.